Capitolul 99 Filip început să-și amaneteze hainele. Își reduse cheltuielile luând o singură masă pe zi în afară de micul dejun. Și această masă, alcătuită din pâine cu unt și cacao, o mânca pe la patru ca să-i țină până a doua zi dimineața. Dar pe la nouă seara i se făcea atât de foame încât trebuia să se culce. Se gândi să se împrumute cu bani de la Lawson, însă tema de un refuz îl reținea. În cele din urmă îi ceru 5 lire. Lawson îi le împrumută cu plăcere, dar în aceeași clipă îi spuse, Sper că o să mi le dai înapoi peste o săptămână sau cel mult zece zile. Nu? Știi, trebuie să-mi plătesc și, în momentul de față, stau mizerabili cu banii." Filip știa că nu o să aibă de unde să-i dea înapoi și, când se gândi la ciu să zică Lawson despre el, se rușina atât de tare încât peste vreo două zile îi duse banii înapoi fără să se atingă de ei. Lawson tocmai pleca la masă și îl pofti și pe Filip. Abia putu să înghită, atât de bucuros era că se vede și el în fața unei mâncări ca lumea. Duminică era sigur că o să aibă o masă bună la familia atâlnii. Nu prea-i venea să le spună ce i s-a întâmplat. Ei îl socotiseră întotdeauna un om relativ înstărit și se temea că o să-și facă o părere proastă despre el dacă o să afle că e lefter. Deși fusese totdeauna sărac, nu-i trecuse niciodată prin cap eventualitatea de a ajunge să nu aibă ce mânca. Era un lucru care nu li se întâmpla oamenilor din mediul lui. Și el se jenea atât de tare de parcă ar fi avut cine știe ce boală rușinoasă. Situația în care se trezi era cu totul necunoscută în cadrul experienței lui de viață. Era atât de uluit încât nu știa ce altceva ar putea să facă decât să continue munca de la spital. Avea o vagă speranță că o să se ivească ceva. Nu era în stare să creadă că ceea ce îi se întâmplă e o realitate. Și și-a mintit cum în primul trimestru de școală se gândise adeseori că viața lui e un vis din care o să se trezească deodată din nou acasă. Dar foarte curând, că peste vreo săptămână, nu o să mai aibă niciun gologan. Trebuia să încerce imediat să câștige ceva. Dacă ar fi avut diploma în buzunar, cu tot piciorul lui Bond, ar fi putut oricum să se ducă în colonia capului că în momentul acela era o cerere acută de specialiști în medicină. Dacă n-ar fi fost infirmitatea aceea, ar fi putut să se înroleze într-unul din regimentele de infanterie care erau trimise pe front la intervale scurte. Se duse la secretarul școlii medicale și îl întrebă dacă nu i-ar putea găsi vreun student slab pe care să-l mediteze. Dar secretarul nu-i oferi nicio speranță de a găsi un asemenea angajament. Filip citi anunțurile de la mica publicitate prin ziarele medicale și solicită un post de asistent fără diplomă la un cetățean care ținea o farmacie pentru săraci, pre Fulham Road. Dar când se duse să-i vorbească, văzui imediat cum doctorul respectiv se uite la piciorul lui diform. Iar când mai auzi că Filip e doar în anul 4 la spital, îi spuse imediat că n-are suficientă experiență. Filip înțelese că e doar un pretext. Doctorul nu vroia să aibă un asistent pe care nu se putea bizui pentru o atât de intensă cum dorea el. Filip își îndrepta atenția către alte mijloace de a câștiga bani. Știa francezește și nemțește și se gândi că poate ar avea vreo șansă de a-și găsi un angajament făcând corespondența la vreo firmă. Îi venea grețe la gândul de a intra într-un birou, dar strânse din dinți. Altceva ce puteau să facă? Se sfia să răspundă la anunțurile care cereau solicitantului să se prezinte în persoană. În schimb, dădu curs celor care cereau răspunsul prin poștă. Dar el nu putea să declare că are vreo experiență în materie și nu putea prezenta nici recomandări. Își dădea seama că nici germana, nici franceza lui nu sunt bune pentru domeniul comercial. Habar nu avea de termenii folosiți în materie de afaceri. Nu știa nici să stenografieze, nici să bate la mașină. Era imposibil să nu vadă că situația lui e lipsită de orice perspectivă. Se gândise scrie avocatului care fusese executorul testamentar al tatălui său, dar nu-și putu lua inima îndință să o facă pentru că vânduse ipotecile în care erau investiți banii lui împotriva recomandărilor exprese ale juristului. Știa de la unchiul său că domnul Nixon îi dezaprobă total purtarea. Din felul cum se comportase Filip în cursul acelui an petrecut în biroul de contabilitate, se concluzia că eleneș și incapabil. Mai bine mor de foame, își spuse Filip în sinea lui. De vreo două ori îi fulgeră prin minte posibilitatea sinucidării. Era ușor să scoată de la farmacia spitalului o travă, și, în orice caz, era o ușurare să știe că dacă lucrurile merg din rău în mai rău, dispune de mijloacele de a-și pune capăt zilelor fără durere. Însă aceasta nu era o cale pe care să o preconizeze în mod serios. Când îl părăsise Mildred plecând cu Griffiths, chinul lui fusese atât de cumplit, încât vroia să moară ca să scape de durere. Acum în inima lui nu mai era același lucru. Își amintea ce îi spusese sora de la urgență că oamenii se omoară mai des din lipsă de bani decât din amor. Și râse în sinea lui când se gândi că el ar fi procedat invers. Singurul lucru pe care îl dorea era să poată să discute cu cineva despre toate necazurile lui. Dar nu-și putea aduna curajul să le mărturisească. Îi era rușine. Continuă să-și caute ceva de lucru. Lăsă chiria neplătită trei săptămâni, explicându-i săi că o să facă rost de bani la sfârșitul lunii. Ea nu-i zise nimic, dar strânse din buze și făcu o mutră acră. Când veni și sfârșitul lunii și ea îl întrebă dacă nu-i ar conveni să-i achite o parte din cont, lui Filip îi veni rău când se văzu Silit să spună că n-are de unde... Îi spuse că o să-i scrie unchiului lui și că sâmbăta viitoare o să poate cu siguranță să-i plătească chiria. Apoi zău așa, domnul Cherei, deși de că o să puteți, fiindcă și eu am de plătit chiria și nu-mi dă mâna să aștept așa cu nemiluita. Femeia nu-i vorbea mânioasă, în schimb în glasul ei răsuna o hotărâre care a avut darul să-l înspăimânte. Făcu o pauză de o clipă iar apoi adăugă. Dacă nu-mi plătiți chiria sâmbăta viitoare, nu o să am încotro și o să mă duc drept la secretarul spitalului să mă plâng. Bine, lăsați că aranjăm noi. Femeia se uită un timp la el și apoi își roti privirile prin camera goală. Când Relo nu mai vorbi deloc apăsat, ci rosti cuvintele de parcă ar fi fost cele mai firești pe care le putea spunea în împrejurarea respectivă. Am jos în bucătărie o bucată de carne și, dacă ați vrea să coborâți, vă primesc cu dragă inimă la masa mea. Filip simți că se roșește până în vârful urechilor și își năbușit cu greu un suspin. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Higgins, dar nu-mi e foame deloc. Cum doriți, domnule? De îndată ce o ieșită pe ușă, Filip se trânti pe pat, ca să nu plângă strânse tare din pumni.